يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك Nnyi mliyoamini yasikusahulisheni mali yenu wala watoto wenu kumkumbuka Mwenyezi Mungu na wenye kufanya hayo ndio waliohasiri wa anfiqoo mimma razaqnakum min qabla an yati ahadukum almautu fayaqulu rabbana law aakhartani jalin qaribin fa asaddqa wa akun katika tulichokupeni kabla haijamfikia mmoja wenu mauti tena hapo akasema Mola wangu mlezi uniakhirishi muda kidogo nipate kutoa sadaka na niwe katika watu wema wa Walai... Akhira Allah nafsa itha jaa ajalaha wallahu khabir bima ta'malun ta Wala Mwenyezi Mungu hata yaakhirisha nafsi yoyote inapofika ajali yake na Mwenyezi Mungu anazo habari zao ninayo yatenda Allahu Akbar, Allah wa kubwa la ila mwenyezi Mungu na mtume wake yasikuhangaisheni mali yenu na watoto wenu hata mkaacha kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kutekeleza aliyokuamrisheni kuyafanya na wenye kushughulishwa na mali zao na watuto wao acha hayo basi hao ndiyo watakaokuwa wamehasiri siku ya kiyama. Enyi waumini, toweni katika mali tulizokurudhukuni upesu upesi. upesi. kabla mmoja wenu hayajamfikia mauti akasema kwa majuto, ewe mwana wangu mlezi, hebu nipimuhula kidogo, nikapata kutoa sadaka na nikawa miongoni mwa watu wema, watendao vitendo vyema. Wala Mwenyezi Mungu hampi muhula mtu yoyote ukishafika wakati wake wa kufa. Na Mwenyezi Mungu ni mkamilifu akijua yote myetendayo, na yeye atakulipeni kwa hayo.